ولای بغیر د بونې گزارنې کیږي چې کوم ځای کې بوبینه نو خارښتېږي ورته بس او داس کې په مخوان نه داس کې ګرځې نو دلته درته خپل کور میلاو شیله ګورو په مني پکې غسل خان هم د پکې عرص پکې برابر نو که شرته دی نه خلک اوخ کړي نو کوم ځای کې بیا بیا ورته یو په مني لاویږي دا سیابه نه ملایويږي جواب ولا انسان دوه من نزله من السما اي ول ما انا ولا انسان دوه کته چې سوګرا وری داس ما نو ب باه یا بهر اردا تازه کې په دې باندې کا با دمو ته ار وسو دو چې دوه دینه لې یقول ان الله کا مخافوچه دا بارانو نه سوګورې نبی الله و چې الله بارانو نه وری په ورا پیدا کی تمه په دې یا شیطانا قل الحمد لله و علای دوستا این دې الله بول کې زیاد دینه قل نلریم بل وسوسه شیطان واچولا ګوردا الګ جون دی ره په خوشاله باندې دیر کا او ته مو زو چرچو سره دیر کسړي س ځان دې پابند کړی دې ځان دې تړلې دی دا درې ګینټه سره ورګینټه ناس لاو ډېر ګران کار دی آزاد ګرځکه خو کو کو تی وی ته ناس ته نو آزاد لګو ګرځا جواب وا ما ح ذهن دنیا الا له وله به نه دنیا مگر ابس یو مشغله مشغلت آباسی دی و اینا دار الاخرطا یقنان کرد آخرت لہی الحیوان خامخا دا کرد آمیش گریدی لو کانو یا لمونرمان کدا خلط بویدلی بیا و سوس شیطان و چولا چیس دییا چی دل تا مسالا نی که و خلق دی نپری دی نو پسکی بازی مسالی لیو دی گاره خود نشت دی صبح در تا جواب فداره کې بو ففل کېده او الله مخلیسی نه ل دی نه کله چې سوار شي کشت ک رابل الله لره خث کوونکې الله لرهبل نه کې الله شرا مدده الله شرا مددو فلم معجاومللبرې هغه چله چې کشت ورکې د پاغا ذااب راې اچالله چې ګاډی ورکې دناغ پې شو او پای ک ته چېغ ووي فلم مع جااوملل برېنااس با چې خلاصګمدي ل را فلما نجام هر کلاش اخلاص کم دیل رو چه تا ازاو په کو ناسا پدوی شیر قیده اللہ سر لیگ پرو دیده پارا چه کو پرو گی باز چه ورکره مینه دیده او پیدا دی واخلی نو زرده چه پویه بشی بلا وسوس شیطان واچه والا ایسا لیا کوی شرلی نو زیبا دی روک شی ازد ختم شي ازد بادی نئی عملی با دربانی کی گی او دابا کی گی او دابا کی جواب او ولم يروا ايانه ناجان نا جنا حرامن امينا چې ويشه کا ګرځولې حرم حرام د امنه اغيله الله د امن نوم ورک د امن ځای وګرځاو تاب الله د امن دا کله پر الله د امن وګرځي ختمه سلوکا کا پرې نه دي وي تخطب الناس تو قتل شي شي خلج من حول يم جابيره د دینه افابل باطل يمنه اباطل بني باور راغه فباطل بني باور کوي و بینیمت اللہ ایک فرون پر نیمت دا اللہ بانده انکار کئی و من از لمسو بیغت ظالم دا چانا چی جوڑے کپا اللہ بانده دروغی ہے دروغی حق تا ہر کلا چراغ لے دزایا نری جہنم کی زیاد مکافرانو واللزین جاہ دو فینا آگسان چی جہادی کو زمان پلارو کی جہاد سنگا دا نصر جہادو کو دا مورپلار مقابل اکلپ دین کی دا ناکار مولیان مقابل اکلپ دین کی عمر دیتا وقف ورونه دې ځان تیار کو جيلونه دې ځان تیار ک د شیطان وسوسه ده فکرې دا ټول jihadونه دي والذین جاهدوا فینا اګه سان چې jihad کوي زمونږ په لارو کې لنهدیان نوم څه بوله نا خامخاک لګبو پخپلور لارو باندې الله ای توفیق به ولور کما پخپلور لار به اکلک کم په دین به اکلک کما jihadونه دادی تا د نفس سره jihad نه وکړي نفس دینه را کړه ولې د مور په لار سره د مقابله په کې نه دراغلې ناکاره ملازری مقابلانه در عقل او جهادونه کې وا ان الله لماالموسينين بيشکه الله دني کو شيغان رجي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلب دروم في اضن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سوره ترتی کې دیرشم نمبر دی روستو ده سورہ دی قصص نا او نزول کې سلور ضایم دی روستو ده سورۃ انشقاق نا نازل شوه دی رب د دې سورۃ د و جو باندې یو هر کلاچ مخ کی سورت کی امتحانات ذکر قلل پا مومنانو بانده ندی سورت کی بشارت ورکئی مومنانو تا ندی و جناور پسی اراوڑو یا مخ کی سورت ویلیو این لسم آیات کی فانجے ناہو و اصحاب السفینتی وجادناہ آیتا للعالمین دنوح علیہ السلام تابدار میں خلاص کردی آووی میں دا عالم دا پار یونخ گرزولدہ ندی صورت کی اوصل و اختماعات کی وئی ولقد ارسلنا ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمن سنچې میته نو علي او داغته بادار او خلاصي نمونو غرزولا داشان باد مؤمنانو سره امداد کوم یا مخی صورت کی اویلی والذین جاہ دو فینا لنہ دینن ام صبح لنا سوکی زمانگ پا لارو کی جہاد کئی اگوی تف پلی لار خیم نو دیکی داغی نمونی ذکر کئی دیو جناب ورپسی اراؤلو امتیازات دی صورتو دا صورت ممتاز ده نورونه په اخاذو میاونو باندې دا رنگ یې دا صورت ممتاز ده نورونه په محبت د خوځو خاوان باندې چتا وی مینز کی الله محبت پیدا کړې ده دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورنا وزيات او عقلي دلائل وباندي صورت دا بشارت مؤمنانو ته ترجمه الف لام میم دریتہ کی سورۃ البقره کې 130 و غلی با ترم کمزورې روميان روميانو شیکاستومند روميان اهلي کتابو او فارصوالچو 나와 مجو سو روميانو شیکاستومند دلته کافر دمکی مشرکان اوی خوشاله مؤمنان خفه پدېو چې اهلي کتاب و شکاسته خورو پدې کې ابوبکر صدیق رضی الله انو شرط لگاو چې زبالا سوحان تر در او درې کال بعد غالب دې غالیب نشو نبی اله سلام دې خبر وکړه وی شرط کا بزاسینین کا نہ کلو نک او سلو کا مشرته ورتدار کی هود او چې کلا یو سو کلو نه تیرې دل نورمیان غالب شو پکمرز چرومیان وفاتہو مندا پا اورز مسلمانانم غالب شو په بدر کې مدو فاته یو دوا کامیاب یو ځای آغی طرح اشاره اشارہ کئی علف لامین غلبت روم کمزورش رومیان فی عدن الارد نزدی پلا دارب کی وهم من بعد غلبیم سیغلبون او دی رسو دو کمزورتیا ناظر دیچی غالب بشی پی بی دی سینی نا پچن کلنو کې للہ الامرو اللہ لرح اشتیار دے من قبلو مخید فتحنا و من بعدو او رسد فتحنا و ایوما اذین یفراه المومنون افدا و رضبانی خوشحالی کی مومنان بنصر اللہ خوشحال بشی پا امداد دا اللہ یانسروم ایشا امداد کے چاہ سرچه واری و هو العزیز الرحیم دا اللہ غالب محربان بے وعد اللہ وعد, وعد, وعد اکڑ دا لا یغلف الله واد او خلاف الله ذو لیادی لیکن زیاده خل گنا نه بوئږي یا لمو نظاهر من الحیاۃ الدنیا ویږي پرکارا ژوند دنیا وهما نل اخرت هم غافلونا دای تهرت نا دای دی نا خبران ظاهری جون باندې ډیر خپوی ظاهری د دنیا دی ولیکنه تاسوګه نو هغه ته ذمیدارې موسم معلوم دی چھے پا دے وقت بانے پلانے پسل کر دی پکار دی پا دے وقت بانے پٹے علد ولڑا والپکار دی پا دے وقت دوائیہ چول والپکار دی آگار سوارتا معلوم دی خود آخرت ننا خبر دے اولم یا تفت کرو یا فکر نکے فیانبوسیم پفبل ازنونو کی ما خلق اللہ نے دی پیدا کری اللہ اسمانو نظم کی و ما بین و ماجمین ندی دوارو کی ری اللہ مګر دوپار د ذکره کول داق د نبی اسلام د مخنه بل حق د الله تیرا ګریری الله د ارتو د پار د ذکره کول دا حق واجلی مسما نیټه مکرر کړی دا و انک اسران یکن ندير دخل ګنا بیلقاء ربهم رب لکافرون په ملاقات درفل بان منکر دی قیامت نمنی اوالم یسروانه ګریدی پس مګه کی پیان زورو چیو گوری کی فکان آسرنگیش آقبت زللزین انجام داکسانو چی پخواد دینو او زیاد دین افا طاقت جیو آسار الارد او نخن خانی اکڑی ری پزم کگی و عمروها بادکڑی و دیلران زیاد دا سن عمروها چی بادکڑی ری دیلران س و جاعت راغلی دیتا رسولان دی بخکار و دلائلو نرے اللہ چی ظلم کی پڑی بانے لیکنو دی زانن سرا ظلم کونکی سمکان آقبت اللذینا بیاشا انجام دا کسان واسا اسو آن چکر کڑیو بادا اسو آنجام بادا انکر زبودا چی دروغی ویلیو پادنو دا اللہ وکانو بیہا استازئون ادوی پای پلٹوغی کونکی بل دلیل اقلی ذکر بل دلیل اقلی ذکر کریں الله یدعو الخلقا الله پیدا کوي مخلوق لراسو مې وېدهو بیا به راو ګرځې دینه را سومېلې درځون بیا بالله دوا بس ګلې شي و یوم تقوموسا یاد کا ورزو چې ورځې کیه ورځې کی قیامت قائم ماشي قیامت یبلس المجرمون ناو مې بشی مجرمانو خپل مدد غارانو اوی ور سره امداد نکې وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاءَ إِلهٌ شَفَاءَ نوبې دین را د برې ښاوندان او د دین شپارسيان وکانو به شرکاءه کافرین په باب بلنا د مزګرانو باندې مونږ کرو او یومۃ تقوموا ذوکلا یعذری قیامت یوم ایذ یتفرقون په داورث باندې بیل بیل خلک په بیل بیل کوي مریدان بدنکارو فا اما اللذین آنو ارچا کسان نیچی ایمانی را وڑے دے اما اللذین آنو ارچا کسان نیچی ایمانی را وڑے دے اما اللذین آنو ارچا کسان نیچی کفر اکرے دے وکر غبو بیعاتینا دروغی ویلی زمگ پایا تنو فا دا کسان پا ازاد کی پا حاضر کرے شی فا سبحان اللہ انو پاکی دا اللہ لرا حینا تمسو ناکلا چی سبا بیگا کوئی واحینات اذبحون او کلاشی صباح گوی ار وخت کیدا الله س فاکی او دا الله ستاینه کوا ولہو الحمد دال الله لرز داینه دا بروکاتا واشیانو ما زیګر او کلا جماس پشین گوی یعنی ار وخت کیدا الله باکی بیانوا حمد و سنای وایا بول دلل یخرج الحیار ويخرج الميت راوباشي مري من الحي دي جوندينا ريباني بنو بو يگينو يخرج الحي من الميت راوباشي جونديدو مرينا دايني يخرج الحي من الحي ويخرج الحي من الحي دا بينو الي جوندير جوندينا راوباشي جوندير جوندينا راوباشي نا حي تجدال نومي كي خوت جوند جندا جدانوم اومر راوباشي ژوند دې د موري نه راوباشي مړ دې ژوند دې نه وایو هل ارضا تا زګیس مکه اباد موته ها رسو چې دود دې نه حيات مستلزم د سیمانه دی که حيات کې دا خبره چیر چیرې دی او ری دلنګي نوزندې عربیا څخه یو هل ارضا ژوندې کیسه مګه زما کې چرته ورې دلی دی نه زما کې خو الله حيات چولې دې خدا حيات ممانه دتازګې دې وکذالک تخرجون دا رنگه براویستلی شی بل دلیل و مینا یادیه باذ دلاله د الله نا ان خلقکم د چې پیدا کړی تاسو د خارنا بیا تاسو بشرون بندګانی یی شیرون ګرځي دنکیم باذ دلاله د الله نا ان چې پیدا کړی تاسو لرا مینان پوڅې کوما زواج یاده نفسون استاذونه ل تذ کو د دپه چیارا مقعی دغ پس کې وجهله بین کو مو د وحमा ګزلی منستازو کې محبت او نرربی دا چاکی د الله انفیظہ لیک آیا یقیनند کے د آ دی لقوم تف کنا کوله چیف कर गئی و منیا دیں بعضې د لا دا اللنا خلکو सماوا د وخت الاول ول سینا د کومو بعد لیدل نجو استادو وال وانی کومو درنګونو استادو جې به د الله مختلفي درګري سو پښتو سو ګردو وای سو ګنګریزی وای سو ګرابي وای وال وانی کومو درنګونو استادو چاله خل رنگ ور کړې چاله تور چاله سور چاله سپین ان فی ذالکا یتینن بری کی لا آیات للعالمین خامخا نخې دی مخلوق لرا پدې کې سو چوکی کنا ومن آیاته منا مکم باللیل او باذیل دلائل اللہ لنا خوف استرے بشپکی و نهاری او غرزیدل پورسکی ود غا وکم من فلیه لتاول استاسو د حلال رزق دا اللہ لنا ان فی ذالک یقینن بریکی لا یا دل لقوم يسمعون قام خادل الی لقم لا چمنی قران چی قران منی ما غو پدیک سوچکی او دلائل با د د ذہن ترازی ومن آ یاد بعض ددللو داال لانا یوری کومل برقاښ تاسوته پلالوکو خاوفو د معیر او تمام د بعض د خلکو تمه پیدا شي پررو سره د چا یاره یره د کولاال پیدا شي چې پجب به میټو خراببه شي د بخراب او تم د ضمیدار پیدا چې پهسونه تا شي یلو می نهسم ارالی کې داسمان په بِهِ ار دا تازهکې پهېبانکهژونې پهې بانز کونی تازهکې بعض د موتییاسوو چې دو د دینا ان نهفیذا ل کاقین پهې کې لا یادې لَآيَاتٍ یاکیونه خ مخاد د لا ل قمله چاقل لري ومن آیا بعضې د لالو دا لانا ان تکومه سما او دا چې د د کوم بیا کللا اوبل تا دا مینالار دی د کوم رابل تاسو دا وط بربللو سره مننا اللارې دم کناز تم تخروجونهنا پ سر راتون ک بي دم کنا د الله پهکم بر راځي لهمان دسمواې ولار د بلدلیل الله لره دغا کلو له قانندو دا ټول لاله د دې دا بيدار ټول لاله تاجېږي کوونکي دي بل دلیل او هو الزی الله ذات یبدول خلقا چې پیدا کوي مخلوق او سم ییدو بیا ورا پسې د لرا او هو او نو له هی دا دې پر د الله بانی په نسبته بنديګانو احوان د اسم تفذیل په نسبت د عبادت راوړو چې دويم کار بنده تا دیر دیا تا سانوی چه دیوکار نقشه جوڑه شید یوسیز نقشه جوڑه شید که انسان بیا جوړی نو آقا ورطا سانی گران ورطا سیز نقشه نیلی دلی نو هغه ورطا گرانی جوڑول نو احوان پیت بار دو عباد و بانی دا اسم او داشان کل کلان مراد د دینا تفضلی ما لکه لکا آقا شاروی ت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تمنا رجال ان اموت او ان اموت هذا سبيل لست فیها به او خلق دا تمنا کی چیز مر او وکچر از مر شما نو دا یو از ز پدی لار باندین نظم پدی باند بماس رتول خلک زی نو دل تا او حد اسمی تفذیر وی مراد تن واحد دی دا شان دل دا احوانی ویری مراد دی نا حین دی هو حین علیه دا ډیر سال نه پالا باندی والہو المسال الاول اعلی دل لا راضی په دنیا دیو چاته بارو کتا د الله غالب حکمت والے اوس مثال ذکر کئ د پاره د وضاحت زرا بالا کوم مسال منن فوسیکم دا ری جیو غلام د اغه کی صدران دی صدران داسی دي چیلیو کارم کې دبل کارم کوي ار مالک تا خپل خپل مالک تا اشک سمرا مالکانی دی اوی تا پا وقت وقت زن نشیر سواله یا کوم غلام دیده دا نکاغه لسه ور کی او دومرا مال و دولت و لور کی چی ده سر سمرا دی نو دی پدی بانیری کی چی اسی ما سره دی شراکتو کی او زمان دا ملکی و خانی و نو دومرا مال او دومرا تنخاغ لنور کئی او نیزان سر پا غریز الکی برای برای چ څنګه دین برابر وي نو الله زره څنګه مخلوقات تاسو برابر وي زره بالا کوم ما سلام مینان مثال د نفس او استاسو حل کوم می کو ما ملګر دایمان کوم هسته تاسو لرا چې مالک نه خلاصون تاسو دا غوي مين شو را کا سي صدران ما رزق نا کوم تاسو کې چې ورګلې می تاسو ته فاندوم ویځه واونه نو تاسو باې کې برابر یی تاخافونو مېریږي د دې شریکت نه چې دی موږ سره شریک شي او برابر وي شي که خې په دې ګم په شان دې رشتہ آسان وو سګون د خپل اسبونه کذالک نفسل الایات دارنګ په تفصیل سره بیانو مدل لا الہ کند چا کړی بلي تبا الذین ظلموا بلک تابیداری کړهګه سانو چې ظلمی کړه به هوا هم د خپل خواہش بغیر علم به المع اسئلم نشتم دلیل عقلی ور سره نشتم فمن يهدي من ضل الله نو چاہتا بلا رحیم فمن يهدي نسوق بلا رحیم من ها چاہتا ذواللہ چې گمراه کړل یې الله ومالهم من ناصرین نشته د لارې سوګم دادیان فاقیم وجهک للدین حنیفا نو درواز مخفل اقد دین با جرات توحید دے ما توں کې شرک دین فطرت الله الا دی فطر الناس علیها فطرت الله ما نا اتبع دین الله اوی دارشید الله دی دین الی دی فطر الناس علیها چې پیدا کړي خلک باوی باندې لا تبديل خلق الله نشتے په بدلی دل دین دا الله لرا دا لا غدین ا پیدا خلقو بدل کو ذلک الدین القیم دا دین مضبوط تے ولیکن ناک سرن ناسی لای عالمون لیکن زیاد دخل کو ننبوی گئی زیاد بے علم دی او د قرآن دا قیده دا چی جمہوریت با نرد کئی منی بین ایلیه راکر زیدن کشی اللہ تا و تقوه او یرگ دا اللہ ناواقی مصولاتا درس منزو کئی ولا تکون من المشرکین مکی د دا او د موز مقصد هم دا گره چرد دا شرکو کا پخبل مشرک جوڑ چه او چه بلته تاوه چه را مدد شلو یا زوانا راو رسیگی پلانی بابا او راو رسیگی کاکا سی و راو بابا آنو آقا با کم کم کار لرا را رسی او تاسر تا با امداد کی با کم کم کار کې کی مونسکه مونسکی را لانا امداد غوالو چې بارش نو بیاده بل نغوالی بل تاوه چه راو رسی و را مدد چه نو دا شرک شو دا دیسی مونس پیدا دا مننله نا پرراکو دیناندا کسان نا چې تس نजी ک د خپل وکان وشي اووشو ډلی ډالل کللههز ب ه ډله بماله د فرونه پهبان چېدي سرهدي خوشحال لدون ک وظ م ناازذون دا حالت د انسان جي کرکئ دنا شکري چېسان زम्ه نا شکر د و منااس چېورسی دعو ربهم رابلی رقبل منی بین ایلی آج زی کون که دی اللہ تان سم ازا آزا قوم من ہو بیا کلاشو سکی دی دار درب نارحمتا محربانی ازا فریق من هم بی ربی هم یشرکون ناسا پا یوڈالا ددی ناد اقبل رب سرا خلقی صدار کئی لیاک فرو دی دار پاراشکو فرو کی بی ما پاس جی ورکر میز دیتا فتحمت دونو پیداو آخلای فسو و دالمونو زرده چی تاسو و پویا شئی آمان زلنا علیهم سلطانا ایرالی گلی منگا پا دی بان دلیلو فا هو یا تکل بیان کئی بی ماکانو بی هیو شرکون فا سبان چی دی اصدار جوڑول اللہ سرا اصدارانی جوڑول دا چی سشتر دا چی کتاب شتري دا چی دلیل شتري چا تا اللہ رالی گلی ری چه او دا زمائی صدار ده دا میبرخی خورده و ازا زقن ناسا کل چوسکم خلقو دا مهربانی فرحو به ها خوشا لشی پاغی بانده و انتو هم کو رسیدی دا سیادون تکلیف بما قد دا مدیدی امپاس چکلی لاسونو داده ای ازا هم یقن دون ناسا پا دوی ناومی دی که اون کی دارچانا دارچانا بیا ناومی دی که این دا خپلو باباگارنم ناومی دی دا خپلو پیرانو نا او لامی راو آیا نو ګورې چې بي شي کالا پر اخر رزق چاله چي غارې تنگي ان فی ذلک یقینن بدی کې خامخ دلایلا قم لچی مان لري وعت ذل قربا حقو ورکا خپلوان دا حق د خپل ولای سوق د خپل رشتہ دار دې هغه تا خپل ولای حق ورکا والمسکینا مسکین دا وال و ابن سبیل او مسافر دا مسافر لا دا حق ورکا مسکینانو لاغوی حق ورکا ابن سبیل په دې زمانہ کې طالب د دین دي طالب د قران زالک غیر للذین ادا وردا کسانو لا یریدونا وجلایچرا دلری درزا دالا اولای و اولای کوم المفلحونا او دا کسانو دې کامیاب و ما اتتم ربا اچ ورکوې تاسو بخښه شو نیر بو چی زیاته کوي فیه موال الناس به کې والا ير بو هند الله ان زياتيږي پني زال لا باندې چرته زياتيږي او توحفہ د دې د پاره وړي چرن استاد می نه دوس می نه خپل می نه دا الله د رضا د پاره وړي نو دې اجر با الله در لذر کی او دې اجر ملويږي او کنا پدې نیت باندي وړي چرن نن ولا زلس روپۍ ور کوم سبال او مال شلوبې راړي غام دې خادی دا ولا ور نو نداه په دینیت باندې کې چې سبا له ما ته ډیر ملاوي او دوه اوله ولیدغه نو جائز دی خواجرې کم نه دا الله دربار کې اجر به نه ملاويږي هادا هو خپل ولی مرثره زیات دي خپل ولی پاللګي ورثره خو نیته دا چې مال وبس با ډیر راوړي هغه اجر دې ځان له کم کفلا يربو اند الله نه زیات دي بني ځان الله باندې و ما ته ذو من زکاتین بعض اینو آغا پتفا ورگی اپا دین پوئی گی پتفا ویره دا سود دی دا پلانے و دا دا دا دی هاورتو دا د سود خو جو دا تاریخی را خود اخت پلوالی پا تاریخ وانی بلی خونیت غلط تی فلق وما آتے من زکاة نم آچ ورکڑی تازو زکاة دوری دون وجو اللہ آغا شپای آیات کین خطه مفتی بو آغا آیات مانی نفست ماولی هؤلاء تحسبن الذين كفروا غمان دینې کې پتا سبان ني هغه کسان نو کم کسان هغه کافرانو او منافقان نو قتلوا في سبيل الله تروبیاڅکه نو تايه دا را تايه درو حيات الانبياء ثابت او وما من زكات وهيات الانبياء ثابت او نشتر اے خبیان وضاحت خیوک کرنا عالم برزاق کې او کنا عالم دنیا کرده نو عالم دنیا کرد انبیاء چرده اجتماع چالی دلی دا دنیا کی خودی دمانه کی دار چا اجتماع گانی دا پلانو اجتماع دا دا پلانو جلس دا دا دا پلانو میوٹنگ دی نو انبیاء چی حیات چید دنیای اعتبار سروائی نو دا انبیاء په موجود گئی که بیا یا بیانو نا نشکا ولی جبي موجود دی نو دغ په موجود دی کې تو سره بیان کولی نه شي بل د انبی او چرته میټ او جرګ شته ټولو تنظیمی کار کی کرده تنظیمی کرده دی یوا یوا راغلی د خپق بلقومم توغوی کې چې بیان کې نه تنظیمی تری چې سره کی دی چې ټول انبی حیات حیاتت دنیا په اعتبار سرمنی نو بیا د هوی مشوره او چرته هغوی جرګ د هغوی میټ چېرتهثاب ټول شي دنیا کې یو دا سری ضره کو ضات بی دی چلی دی دنیا کی پتی زمانه کی هاوی او خوایا خو بس مفتی هر چی گفتی مفتی ستا ہوئی چی سی پخل را زیقا ہوئی ها تول مولنک چې دار قرآن و سنت برابر خبر دو کنا مخالفه دا خو مفتی دی مفتی دی که مفتی دی ام اختار پڑو رو من زکاة نا آچ ورکڑی تاسو زکاة توری دو ناواج اللہ اراد کوی درزاد اللہ اویکمل موضفونه دا ک سای د چن کو اون چې دظانله راجر الله اوله اللله ذا چې پیدا ک تاسو اق کو بیا در کې تاسو لاریز کوخوررا ک در ک یمیتو کوم بیاملکی تاسو بیا ییدتو کوم د قآ اوباسا یی کو مع ی کوم بیا جوندکی تاسو د د سره پقرآ کے مانا م بیا حال من شورا کا ایکو میا فالو ایستید برایخه ونداستا ساو چکی ندی من زالیکم نو لیکارون منشن سچے دا یو بابا چرته اختیار شتا چې پیدا کولو کې خلکو لبیارې زکور کی مرگ دراولی به ژوند کی سبحان او باگیدا اللہ لراو چدې دا ستناجی صدر جوړی الله سران زہر الفساد او کارشه دې فساد په او چودریاب کې باز یی چې ګلری خلکو لاسو نو د خلکو لیوزي قانون دی په اړه چې څه کې دی دا بعد الی باز یغه عامل چا مالک لري لا لون میر جون ښا مهاجر او ګرځي قل سیرو فل ارض او تر یو ګرځي پسنه کوي نو ګورایسرانګه شانجام شا نه په خوانو کان اکثرهم مشرکین وزیا د دین مشرکان فاقم وجه کل الدین القییم نو دروازه ات او دروازه مخفل تابدار کزام فلی الدین القیم دا غدین مضبوطو من قبلیات یا مخدر آدو یو دا اورزنا لا مرد له من اللہ نشتوا پسی اغیل لرد الله د طرفا یوم ایدین یا صد دا انفدا اورز بانے بیال بیال بکلیشی صد آن بیالی دو تا میلے کی گی فس دا بیمات امر بیالی کاد خلق زگونو چوا پس با پاق سبا انشتا دا حکم شوئے دے او ساده د سردار د رموي ماندا يومي زين يسداونا په دا اورز باندې پریشانه بکړې شي کفرا بالي ګفور چا چې ګفور غوڼه په دا باندې سزا ده ګفور ده ده چا چې ما لوګني غفله ان پوسي ميه مادو نه نو د ځانونو د پاره تیارې کئ د پاره چې بدلا ورکیا که سان لا چی مان نه راولې وي عملي کړي په طریقه د من فضلی لیجزی اللذینا من فضلی لیجزی اللذینا من فضلی سر لے دا عزیز سره من فضلی لے گی ہاں چی بدل ور کیا کسانو لا چی مان را ور عمل صالحی کرے دیں فالفضل انہو لا یحب الكافرین شاندانے نخوخی کافران یا بشک اللہ نخوخی کافران باز دلائل ادا اللہ نا ایرسل الریاح دا چرا لے گی بادونا مبشرات انزیر ورگو ان ولیوزیقا کم دیده پارا چو سکی تاستا محربان اقبلنا ولی تجریہ الفلکو دیده پارا چیزی کشتی بی امری ہی پوکم دا اللہ ولی تبدو من فردی دیده پارا چو لٹی د محربانی د اللہ نا ولعلکم محربانی سرا حلال رزق ولعلکم تشکرون و خام خاج شکرو باسی ولقدر صلی اللہ من قبل کا رسلہ دای سر علی ګریم په خواسته أنا رسولان قومه په لودان فجا اوهم بالبينات مراد دې وکړ دې من الذين اجرمون بدل می وایسته داګه سم چې جرمونه ګړيو ولقد ارسلنا من قبلك کا ستانه په خوا مې رسولان علی ګړيو نو دا جملې ول په قران کې بیا مومنا کا گو بگو تیر شی په بگو نه یو سمشت لري وکانه حقا علينا نصر المؤمنين او دا لایق به مغبانیم دا د مؤمنانو الله اولذي الله ذاته يرسل الرياح جرا لي غي با دونا فوسي رصحابه او چې د کی وریاځ په یبسو دوه نو خور کی دي لرا بارا که په یاشاو سرنګي چی وغادي کتو راو دا وریاس پرشي صفن، صفن من دمیان دا و یجعلوه غرزیدین لاراکسفن کسفندرا نا پدارل ود کا ویني بساځ کې یخرجوا من خلاله چراوزی د مینز د دینه فاذا اسا به میشا ناسا باور سیدا چا دچو وړي د خپل بنيګانو نا اذا هم استبشرو ناسا به و ان من قبل ان اگر چې په خوا درات لولو نه باندې من قبل هه مسجدین عالم مبلسين نا می دی دا قبلی هی تاکید دا ما سبقه دی وین کانو من قبلو دا تاکید دا آغی دا پار دی آدائی ذکو که چنومی دی حت ترسی دا یر باران نکیگی نو باران نکیگی نو ور یزی دیر زیرازی خوباران نکیگی نو دا من قبلی هی تا تاکید دا آغا من قبلو دی اگر چیو پا خوادر آلی گلو نار په ور دو نا پا دی رضونا للمبليسين نو میدی کوي انکی فان زور گورای له خود رحمت الله اناخذ الله تا کیف ویه لار داسرنګی تازکه اسمه کا رسو شی دونا ان فی ذال ان ذالک لمحل موتا یقینن دغ الله خامخ جنکی موللرا او هو لا گل شین قدیر دال لا بار شیوان قدرت دوالد ولئن ارسلنا ریحان کی جراو لګمنګ بعد را لیگلے منگا ہوا فراہ ولید لے ویلے رضیلا لز ول نوھا ماھا گر دی دل بو رس دینہ یب گرو نینکار گونگی پین نکلا دُس میں علماء تا یقیننتا نشور ول ہمڑو تا ولات دُس میں اسما نشور ولے گونتا دوا آواز ازا ولو مدرین کلا چوغری شا گونگی پیغمبرن مولتا آواز اغداه آواز نشه ورولې چې کله درته شا کړا اسما نشي کولی نو سما د کیمراله وی سیمال موطاشتا وی الله د نړی اسلام نه اسما کې لري دا اورول نشي کولی نو چې اورول نشي کولې نورېدل له کیمرالل اغدا ته الله نه فکر لري هان چې الله وګورینو الله بیا کوي شي اغدا الله په خوخ باندې کیږي الله کوي دیوال د اورینو میور تاوراو له شي الله یې کو غورو ني تاورینو میور تاوراو له شي دا خدای الله خوازه الله قدرت دي خو پیغمبر تاورول نشي کولې از سوره فاتير کې به ان شاء الله وضاحت وکم وما انت بها دلمي ني دلار هون هودون کې اړونتا ان دلاله د هندو ګم راي ده دي ولون دي بس ور کو باندې هغه د تلار نشي کودلې چې په دې لار باندې راضا او دا ست دي چې زینو په دغه باندې ورتا شو بیا په هغه ورتا شو دا سی باور شي ان توسم او الا مېومن تنش اور اوله مګره اچا دا چی ماناوړي بیا یا دنا زمون په دلایلو به مسلمانون نو دوی غالي خو ځون کړي الله تعالی الله الذی الله ذات دې چې په راګړي تاسو من زافین دکم زوریناسو من بعد زافین دګر زولی رسو کمزور دیانه قوتان سو ما جالا منبادی دګر تنزوافان دیکر زولی رسول تا کنزورتیا نا دا طاقت نا کنزورتیا و شیبا بودھاوالی سپینگیر والی دا خود اللہ قدرتو نی دی سوکا گردہ انسان جو که زوانی که طاقت تیو لور که بودھائی که یخلقو ما حشا پیدا کی والی دا اللہ پو یا قدرتوالا دی و تکو تاکو مساعتو یاد که ارس چو بدری يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ تَخْصِيصَ مَشِي مُجْرِمَانَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ دَرَنْغی دیننه دیرګړې لګ کذالک کانو یوفو ګوندارنګو دی اړه ولې شوډه اقنان وقال الَّذِينَ بُوَا كَسَانَ جُورْکړې شوېلم او ما لقد لبثتم فی کتاب الله فتای سره دیرګړې تاسو په کتاب د الله کې اله یوملباسی تروس تر پورته دا پردکی دو پوری تاسو وقت تیر کرده ده او تاسو آئی چو منگا اس ساعتم نرے تیر کرده فہا زا یوم الباسی دا او رض دا پردکی دو دا ولیکن نکم کنتم لا تالمون لیکن تاسو نبوئی گئی فیوم ایزین لاین فاولدین آن فدا او رض بانی پیدا بورنی کی آکسان لچ ظلمی کرده ما زیرت و مزرون ولا هم یستاتبون نباد دی ملامتیا قبلشی ولقد ضربنا علی الناس فی هذا القرآن و لقد ضربنا علی الناس فی هذا القرآن من كل مثل انهر قسم مثالنا ولا انجه تاون بهاتین کرا توکید تابه مو جز لا یقول لنا ها کافر ان انتم الا مبدلونا نیتاس مگر باطل برس تو ورته دلیلم بیش کی معجزہ لم کتاب مرتب بیاوند تر باطل برس د ورته قران او د الله خبره ورته چې د ورته بیا مې د انفرادی عملي ها کذالک یب الله فذل یعمل د اشما یعملو ی قران ته دا انفرادی عملوي کذالک یب اللهو دارنګ موه ور وی الله الا قلوب الذین لا یعلمون وزنده که کسانو چې نبیږي بیر صبر کوا ان وعد الله احقن بیشک وعد الله ارش یاد ولا استخفنک الذین لا یوقنون پریشان ان کی دال راګه سانچې قین مليری سورۃ کی بشارت او مؤمنان او دلایل عقلیه سورۃ لقمان ترتیب کی یو درسمه رستو د سورۃ الرننا او نزول کی او پاکستان دی رستو د سورۃ رابد د دې صورت د مخ کی صورت پرغان او جواب نې وي یو هر کلاچ مخ صورت کې مسالې توحید ثابته را پاکلې دلایل وباندي نو صورت کې مسالې توحید ثابته و دلائل نقلیہ واباندے دیوジナ اور پسیر آورلو بلاواجا مکی صورت کی بشارت مومنان دا ندی صورت کی آرا مسالا ذکر کر کے جی اوځي لري بلواجع مalke sura de je kala khadmawo no tarjeeb yawar quran-e kareem ta wa laqad zaramna al نو دا سورت جی شروع گئی نو ترغیب ورگئی قرآن کریم تا دیو جناور پسی ایراؤلو یا مخی سورت کی تسلیوہ نبی علیہ السلام تا نو دی سورت حکم پر استقامت با نکی چی واس بیر کلک شا دیو جناور پسی ایراؤلو انتیازات ده سورت ده سورت منتاز ده ده نورو نا دې خبره چې گمراهان لا حدیث اصلي دنګ تا کورو شي د شر شوبات دا رنګ ممتاز ده د نورو نه تقریر د لقمانه حکیم باندې خپل زیدان دارنگے دا صورت ممتاز اے د نورونا په بیان دا اوو دریا بونو چدا بختم شو نور راولیشیو د اللہ سی فات پی شروع وی نو ختم نشی او دریا بختم شی داوته صورتو اس بات توحید کئی پدری قسمت الائلو او حاصل امدغد چاولکی ترغیب قرآن کریم تا بیا دا بیا چلنج کافر ہوتا بیا نقلی دلیل دا او بیا نقلی دلیل دا لقمان حکیم نو شروع کی او بیا عقلی دلائل ورپزی او د مشرق غفریات په تقلید کې الله ته او اخرای کې په دې پنزو سيزونو اې لمزال لا ثابت کې الله او د مخلوق نه ونه فکې لام میم د مخ کې د دې وضاحت شویلې ذلکا آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه کتاب د حکمت نڑک دی او دا وارحمت للمحسنینا هدایت او رحمت دے د پاره د نیکانو قران محسن د پاره د نیک څڑی د پاره هدایت او رحمت دے د بی دینو دا عذاب دی د بيدینو د په اړه تاوان او نقصان دی الضینا یقیمن الصلات آ ګسان چې په باندې کې د مانځو و یو دونه وهم بالآخرت یهم یقینون آ دې په آخرت باندې د یقین کوونکي په آخرت باندې یقین ساتي داد محسن تعریف دې د موس مال بلغای آخرت به منی اولائک علی هدا من ربهم دا کسان به ہدایت دی طرفه دینا او دیت الله ہدایت کړی دي و اولائک هم المفلحون او دا کسان هم دیږي کامیاب و من الناس یی بازی د خلقونه مے یشتری لهو الحدیث اڅودی چې ورګې شو مਹਾ دي شرګیا امام ماوردی دا معنی کړې دا شو مਹਾ دي شرګیا ومنګ محترم استاد نوړی دلیدان یا له ول حدیث معنی ډنګ ټکور نن هم په ډنګ ټکور باندې به سي ور کوي وی کومه غان راغلې دا نوي هغه پلا نه غان میوزک سنټر کې ملای نو پلار بیدلو گیمری مور بیدلو گیمری جامی بی نوی آده بدا گی پسی گرزی آده باورا باورا گی پسی گرزی بڑوالیک باورا دے لنو الحدیثی شبہاتی شرکیا یا ڈنگ تکور لیدلان سبیل اللہی دیر پارا چواری خلق دلاری دا اللہ نا بغیر علم بیل مع یعنی دلیل عقلی ور سره نشتا بی دلیلت ل د گمراهیدا دی وجنا زما استاد فرمایل وی شیخ القران نور الله مرقده بکله کلی نی صح حجت پنجه بیره نی صح حجت هیچ قولی پنجه بیره ویره پنجه بیر از قول دا دلیل ندې شرح احمد قولی احمد را بگیره د احمد صلی الله علیه وسلم شرح او دا غو قول داږي اونېسا دی باندې روان مقصد دا وی چې ګوریا سینا پنځ پیر به چاته وی شیخ القران رحمت الله علیه به ایزان ته پنځ پیر وي ازنه چې تاسو دا وایي چې دا د دین دلیل دی تاسو باید نبی صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ تابعداری وکوي دا غل اتباع کول دا گمراهی ده اولائک لهم عذاب مهینا دا کسان دیل عذاب شرمه انکه وی زادت اطلاح علیه آیاتونا کلا چلسته شیطه بانی زمنگ آیاتونا والا مستق بیرانو گردی شان غٹگن انکه لم یس ما گویا کینیا وی دلی دیلارا کان نفی ہو زنیه وقرا گویا که وگونو دادکی ددرون والے چکل ورطا قرآن بیان که نو دیبا زان دیر غٹو گنی دیبوی د دینکار خوزکو ما او خو بسم الله بابا نلګه وहीर را روانه لا ال کو اذا صلی الله رکا دین دا کما کل سړی چې دروازه کاتو ګنه دی بیا دوه انتظار کوي چې په ما به وहीर دی ها یو څیر روزه لګی شنو په هغه باندې بیا وहीर دی قران قرته سره د خدای کتاب نشکاري چې د خدای کتاب دی اولان د دین کار دی دا ور دا سره دین کار نشکاري کأن نبی وګونه هی وکرا فبشره بیاذاب الیمم زیر ورک د پذا در دنا انلهنا منووی ش ک ک ساانजी ما نرا وړ نیلهم جنا نیمديله جتونه نے مددارويمدار جتونه والله الله ورکی خ دی نه می ش ب پې کې د الله یقاوا د دله رشتیا د الله غاال بم خل سماواې بغیر مد تیدا کری اسمالو نابیستنو زینی با دیل راوال قافلار دیل واسیان ایخی پزمککی غرونا انتمید بکوم اے اللہ تمید بکوم چون جڑکی گی پتاسو و بستا فیا خوارکری پدی که حق اسمجوانده وان زلنا منت سمای راورون دا اسمان نو با فا انبت نا فیا من کن لزو جن کریم زرغن کرمینی پدی که دا هر جوڑی نتازتازا وذو مشرکنا د دلیل مطالبه ها ذا خلق لايدا پیدائش ده الله ری دا 23 اسمانه درولې دي دا غوړې په ځمکه باندې خري عادی کې هر قسمه ژوندې پیدا کړې دي 12 نورې خذا خلق لايدا پیدائش ده الله ری بارو نیو خای ما تا ما ذا خلق الذين من ديني څه پیدا کړه که څا نو چې بيد الله بالذالمنابلکی ظالمان فی ظلال مبینا ققوم رایق کارگی وی اوس دلیل نقلی ذکر گئی د لقمان حکیم نام ولا قراتنا لقمان الحکمدہ بتاه زرا ورکو منغا لقمان تا حکمت انشکر لله جی شو گرو باسی دالا امالیه کی لکری دی و زل قرننے لم یورف نبیین کذ لقمان فظهر انجدالی زلقرنین نبی نو لقمان حکیم نبی نو دیکی جگر مکوا دیکی جگر نظان نسا تا نیکان خلقو بہترین خلقو و من یشکر چاچی شکرویست دا فین نما یشکرو لینسی یقینن شکرو باسی زان لرا بدلی زان لرا دا چا در سرخ کری دی نداغو آغا خو یادوا شکری اداکا ناشکری مکوا ومن کا چا کفر آچا چه کفر کرده فا الله اللہ غنیون حمیده ناشکری کرده کفر کرده بیشکا اللہ بیپروازتای لحشوه ده ویس قال لقمانو لیبنی او کلا چوی لقمان فلزیتا و هو یعی زهود پن ورکو دلرام دیکی سنواهی دی او سن اوامیر دی دازان سر یاد کئی پریزون دی ورسران 40 کې ورتا سودا وايانی خو د لیری ډاکټر کله یو سره لارشې بیمار ناغت چې بیماری خوې نو بیا ورتا پریزونه مخېیم دا باندې خوړې ترشه باندې خوړې مرچ کې باندې خوړې ګرمه مصاله باندې خوړې ريچې باندې خوړې پلانې شوملا باندې خوړې اماسته باندې خوړې دا ورته یادګې ټول مالګه باندې خوړې او خواګې باندې خوړې دا ار ټي بي بانکول بیا وردا عامر د نوڅ خو کی چې دا نوڅ استعمال کا دا دوا یو خره پدیټیم باندې پدیټیم باندې پدیټیم دا په مل را دا په نه را دا ټول نوڅ ورتاو خو یې نو دا یادې کوي ځان سره ان وای کاله لقمان لابنه کلا چی وی لقمان خپل زیدا وو شیرگم کو دا الله سره دا اول نه هی دا قران کې چې کله تدبر او سوچو کې نو د امبیو تقریرونو ته وګورا دا اولیا تقریرونو ته وګورا د حکیمانو او د طبيبانو تقریرونو ته وګورا چې قران نقل کړی دی قران تاریخ دا وایي دا څه نه ذکر کوي چې پدې تاریخ پیدایشی وي پدې تربيت شوي پدې مشه وي پدې دا کارنامکړه پدې باندې او پات شوي نه نه مقصدی خبره ذکر کوي جن لقمان حکیم کو بڑیر لی عمرو او دیر زمانه دیوا خاطو لہ زمانے ول یاد نکڑا اغه اهم خبره چی قران د کمی د پار راغلی دی نه خبر یادی توحید د پار قران داغلی دا دی او توحید د مسالید پارا بتار ست ته تیاری توبار اس حالت منی توبہ قیامت منی توبہ قران منی توبہ جہاد د قران د پارا کې د توحید د پارا وکې تنظیم بددی ر جوړی آداب بددی د پاروي اعمال په دې